yəni bir kişilər. Elə belə ki uşaq öz ailəsinə qərlikdir. Və onda yəni təkliyyə çəkilmək, tənha olmaq fikrini onda yaradır. Və başqa bir tərəfindən isə onun onunla dostu gəlen bir dostları ilə əlaqəsi gücləndirilir. Yəni ki bu dostlar da ənfis yəni, dostlar, bir söhbətçi ola bilər e, bununla onları toxularaq o, yəni pozulub, yollara düşür və buna dair dəlillər də, misallər də olduq ki, çoxdur. Bəzən də uşağın şəxsiyyəti, və həmçün, uşağın fikirləşməsi atasından fərqli ola bilər. Və buna görə, tərcih olsa da, uşağın öt fərqli olsa da, ayrı olsa da, yəni onlar arasında, tərbiyyətçi ilə uşaq arasında olan dostluq və məhəbbət bağlantıları qalmalıdır şəttür ki, yəni uşaq atasının bir yəni surətinin kopyası olur. Yəni, həmin ki, yəni uşaqda bu nəfsini tələ qurulsun. Yəni insan çıxıb müstəqillik keşdi ki, müstəqil olmaq həmin uşağın birinci nəyidir? Ə, əhترام, surət təqdir, yəni qiymətləndirmə və həm müstəqillik ehtiyyatını ödəmək, doyurmaq. Uşaqda müstəqillik həmçini ilk, yəni erkən vaxtlardan başlanır, ilk vaxtlardan uşaq yəni özünə güvənməyə, özünə ehtimat etməyə başlayır, yemək qabul etdiyi zaman, palkar qeyindiyi zaman və buna görə anaya üzərində düşən odur ki, uşaqın müstəqil olması üçün və özünə e, güvənməsi üçün, ehtimat etməsi üçün ona yardım etsin. Amma iş kətin olarsa, yəni bu iş ümumiyyət kətin olacaq, səbr etməlidir, səbrə e, ehtiyacı var. Yəni, qocana qədər qoşuşlama kömək etməli, o özü müstəqil olaraq yəni yeməyə çalışmalı və paltanın özü qeyinməli. Lakin çox kətin iş olarsa və onu özü tək yenə yetirə bilməzsə, onda ona yardım etsin. Və bununla bütün ehtiyaclarında belə davam etsin və belə bir iş tutmaq. Yəni, uşağın özünə olan güvəncini, inancını möhkəmlədir və həm üçün uşaq üçün bu cəmiyyətlə yəni uyğunlaşmaq uşaq üçün asanlaşır. Sonra gəlir uşağın sevgiyə və şəhqətə olan ehtiyacı. Birinci qədrinə ehtiram kimətdən dilmək və həm üçün, müstəqillik ehtiyacını yerinə yetirmək məqamı, həmçinin uşağın sevgi və şəfqət olan ehtiyacını ödəmək lazımdır. Və, və bu da ən mühüm nəfsə ehtiyaclardan biridir və sünnəgədə buna dair dəlillər çoxdur. Və sağlam bu ehtiyacını ödəmək mərhələdən mərhələyə fərqlidir. Uşaqlıq mərhələsində görsən tərbiyəsi, uşağın oynatmaqla və uşağın terapevtasına bir əgər müəyyən ifadələrlə fidanə söyləmək kimi digər çaqıtmazlar, qısa yaddır. Amma uşaq 5 yaşını çatdıqdan sonra uşaq istəyir ki, valideynə yaxın olsun. Valideynlə, yəni başlı valideynin qucağını boyusun və valideynlərinin huxeyinə bundan başqa müəyyən əməllər. E, və həm üçün bu şəhqiyyət, bu ehtiyac çoxalır, güclənir uşaq məclisindən gəlir, məktəbdən gəldiyi vaxt və elə bir yerdən gəldiyi vaxt orada valideynlər olmasın və həm üçün xüsusənlə problem araya çıxılır vaxt evin haricində, ya daxilində yəni onda bu ehtiyac, bu e, məhəddətə və olan ehtiyac uşaqda çoxalır və həm bu mürafaqda vaxt, bu keçid dövründə də bu mərhələdə, yəni bu ehtiyaca yəni E, bu tərbiyə və hər cür şəklətdə ehtiyacı qalır valideynlərin. E, və bəzən uşaq bunu ortaya çıxır, uşaq məul xanalar xəyalət çəkir. Sən də valideyn, yəni, bu əməllə görə, yəni uşağını danlayırsan. Və uşağın özünü ötməyinə və başını ona, ə e, sevkməyinə, yəni, bununla, yəni danlayırsan, uşaq artıq bununla rahatlıq hiss edir və onu bunu ortaya çıxarmaq istəmir və bu kimi ehtiyacın ödənilməməsi uşaqda əminliyin yoxa çıxmasına gətirmiş çıxarır və uşaqda özünə inancın itməsinə gətirmiş çıxarır. Buna görə uşaq ə, başqaları ilə uyğunlaşa bilmir, artıq başqaları ilə uyğunlaşması Kətinləşinəyə görə, yəni həmən ehtiyacı, şəhkət və sevgi ehtiyacını yəni, ödəmədiklərini görə. Buna görə uşaqda maraqçılır və çıxılmaz və əsəblik yararır. Və əksinə, hətta ə, uşağı bu sevgidən məhrum qoyulması, ə, gələcəkdə hüzün, kədər xəstəliyinə tutulması üçün ən mühür səhəblərdən biridir. Həm üçün də, iş kimayət, sosial tərəfdən də, uşaqla tərbiyyəçi arasında bir qoşluq yaranır və görəndə ki, uşağın yani bu şəfqət, yani ehtiyacı doyurulmur və uşaq e, valideynlərinə qarşı çıxıntı hiss edir və öz müşkilətlərində müstəqilə olur və bu da başqalarına tərəf, yəni valideynlərini buraxaraq bu başqalarına tərəf yönəldir Və onda yani, ac bir yani, hissiyyət yaranır və bu da onu yönərdik başqalarına bağlanmağa. Və elə bir bağlantı yaranır, kuşaq özü ilə poş olur. Yəni, artıq özü ilə poş olur, özünü daha çox sevir və elə bir sevir ki, başqalarına fərək və bu da eşlikə gətirir ki, yani, bu kimi kuşa gəlməz harifələrinin e, hariflərinə səbəb olur. Və bunun da qarşılığında, yani, hədrinə artı və bunu ifadə etmək tərbiyyətli, tərbiyyədə qəsiyyətli olmasına mali olur və həm üçün də uşağın nəfsi xəstəliklərinə məruz olur. Və həm üçün də, də uşağın lazım ilə oynamak və uşağın bütün rəqbətlərini, istəklərini yerinə yetirmək və zəruri və kamillik ehtiyaclarından ehtiyacları hamısı ödəmək uşağın çorlanmasına gətirib çıxar, yəni uşaq nə istəyirsə alır, istəyir dərur olsun, istəyir, kanunlik etiyaclar olsun. Və bununla uşaq rahatlığa vəriş edir. edir və gələcəksdə bu vaqi ilə qarşılaşmalar aciz qalır. Çünki nəyə görə? Rahatlı sərslə böyüyüdür və məsuliyyətləri daşıya bilmir. Çünki valideynlərin onu çox sevməsi həddindən artıq, olun müstəqil olmağa məharət olur. Həm yəni, müstəqil yaşamağa məharət olur və həmçinin, eee, məxfiliyi qorumağa məharət olur. Yəni bütün feyllər var. Yəni uşaq özünə qazanmamalı və həmçinin də, eee, bütün da istəniləcəyi yəni, və tam ehtiyacları da ödənməlidir. Sonra gəlir uşağın boyuna olan ehtiyacı, oynamaya olan ehtiyacı. E, uşağın oynaması Çoxu faylalar var, həm nəfsi, həm bədəni, həm təcbiyəvi, həm də iştimaiyyən sosial faylalar var. Və bu faydalardan bir də olur ki, uşaqın artıq gücünün qurtarması, əlavə bu və həmçinin o ətəblərini sarkitləşməsidir. Yani çünki uşaq oynamazsa, yorulmazsa, yaxşı yapmır. Çünki o əlavə gücünün sərkiləməz. Və həmçinin, ə, uşaq oynadığı zaman hatanı yəni, savaqdan, günlən ayıra bilir. Və həmçinin bəzi əxtlaqlar öyrənir. Doğruluq, aditlik, əmanət və nəhsi saxlamaq bu da ümumi toplum əni, oyunu vasitəsilə. Və həmçinin ictimai əladələri qurulması və bununla uşaq, yəni, yardımlaşmanı öyrənir. Vermək, almaq və başqaların haqlarını qorunmaq, istirəm etmək, behçenin gelecekte olacak uşaq rolunu öyrənir. Çünki bilir ki, gələcəkdə erkək uşağı ana olacaq, yəni ana rolunu təmsil edəcək və həmçinin oğlan uşağı ata rolunu təmsil edəcək. Fakat mə'nə minneten min al-yama hila ifladan birini yerinə Və üçüncü toyunun faydalarından yenə yəni, uşağın çoxlu oynaması ona zəkalı olmasına, onun zəkatını alışıp yanmasına qədər etmək və həmçinin oynamak uşağın ədələ tərəkdən və sağlılıq tərəkdən inkişafına yardım edir və həmçinin onu müxtəlif məharətlərini böyüdür və buna görə oyunun qaydaları var, yəni şəri qaydalar, sağlamlıq qaydaları, tərbiyyəvi qaydalar, yəni başqa qaydalar da bunlar uşaqına qalsın gələndəsdirə. Yəni Allah onu həmişə müdir. insan, yəni evladlarının tərbiyəsinə olsun. Mərhələli çünki imanın kökləri Allah haqqı qularını